گران مخترم عوردن کو دا مولانا زین اللہ سے دا تفسیر و کروان دا بارے نمبر کے چې په مسجد امیر معویہ محله خاتک سولدر کے فا اگز دوزارات کے شعر دا دید د دو پتایا ساتای اشاوا دی توحید سنت کے ست انڈ شیریز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپائیڈر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 ستاوان دس ایک سو چونیس اغیلی لاری نیسا پاکڑی بازی خبوی خلقی قرآن و سنت نخبری خودی خوشاتارو تا دی غتانو تا دی وزیرانو تا چمچا چمچا کی گدیر با دی پیخکاری خواب اشتا پلی تانوی رحمت الالی نتاسی چمچوس بازی واقعات ذکر کردی جی بغا اغا بازی یو لیڈر یا بس بسوک وزیرو ځان سره به یو چمچه ګرځولہ او یو چمچه به ګرځولہ د دیو زیر باندې دیندار کثي دیندار کڅ ورته په لہذا راګیره پرې راو نو ګیره پرې حل تیار نه وو دا چمچو ته هغه راڅېبو ګیره مبره وکا ګیره کې به دوځي بیا به پکی پکی نه کیږي نو ټول ګیره بدلل کېږي سداس خبروا سدا بعدی چندچه گیری داسی کئی زمون اکابر دیو بند انگریزانو تا مخامخ تستر و گستر گی ورکر ای خبری کروا مولانا حسین احمد مدن رحمت اللہ علی فتوه ورکروا دا انگریز پا پوچکی ملازمت او برسکی دلو دا جاید ہو دی روی غفت ججب وطویر فتوه واپس والا او که واپس نالی تا مونگا وجه پانچی مولانا حضرت شیخ الاسلام مولانا عصی نحمد مدنی رحمت اللہ لے اغرد رہنکا پندہ ویسٹ وقت ہوئی دنسان فرکا پندہ گردو سبیا سب انگا مرگ میں جارے سب انگا مرگ میں جارے گرہ سب انگا مرگ بجی کو ورگنو پانسی بجی کی دا داس اکابر سخکل اکابرو ذکر ہوئی شاد و بعد و شاد زی اے سر زمین دیوبن عالم میں تو کیا اسلام کا جنڈا بلند اکیو <تصح> بندہ ارقوم ہے نرالا موسی علیہ السلام هغه ته ځواب ورکړ اسمان او د زمکی وال رب دی نو فرعون ولا مخامق اوس کتی نشي قال لمن حوله الا تستمعون وي فرعون جرتا پر فلق شاتار ہوتا دا خبر یو ر موسی علیہ السلام بیا و رب کوم تفوس کلو کنه رب سوګ دی موسی علیہ السلام اګه یو خبره قال ربکم فهي موسى عليه السلام ستاسو رب و ربو آبائكم ستاسو دبلارانو رب در لنبانو زمارب آغا رب دی شو ستاسو رب دی تا دبلارو دنیکا رب دی لگا خبره ونو کا فهر رغون بیا خلقه دوی مخاما قولا گوری نا ای خلقه ان تاسو دا فیغمبر ندی ترا تاسو سالا لگل شوید اخو سو پاگل رغون دا رغا فهر رغون بیا خبره پورن قال ان رَسُولَكُمُ الَّذِي وارشد قرآن نصخ کوئی رنرطوب واقعہ ذکر کر گئی کہ ظالم جا پھر تبستر ہو کہ سر گوار کئی سن خبر ہو لکے قَالَا إِنَّا رَسُولَكُمُ الَّذِي خدا بعلاء ہے کہ اچھا امچہ گیری در کی نہیں خوا لالج در کی نہیں لچاجیب تاری سمع نہیں قَالَا إِنَّا رَسُولَكُمُ الَّذِي دا تاوزا جرالی گلشیوی دی نو داخلی ونی دی موسیٰ علیہ السلام بلا خبر نکی بیاوی داو تنوی جی تبا لی ونی خبال کارکو رب المشرقی والمغربی وما بینهما دا رب نبلا خبر نکیو زما رب آغا رب دی دا مشرقوالا رب دی دا مغربوالا رب دی وما بینهما او آغا جردی پا مینس کی دی یعنی مینس کی ختمی ستاس رب ملا بهچې تاسو کیا کليي تاسو خوماللی دی که تاسو کې کلي جواب او سره نو بس کېږيغازیرهشي د د موران بری د خبرې جواب سره نو اوس بس کېږي مدرسو نه لې اوله ګې ساارې دا خبر فرون کی جواب ورګوي نهره لا تخسته اعلان غیرې که زمانه د بل چا تخ وي جلیلته دا واچوم داسې دا داره ظالم یو شوا پاتې شوي ده. او علماي هغه د دې جيرونو نه نه دي یری دي مولا اه عبدالمکتی عبد الله شهید رحمت الله علی اه جيرونو زندگی ډیره شوی وا دمو مشران حضر حضره شیخ رحمت الله علی او داغي ملګری مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علی او مولانا عذرگل رحمت الله علی نماړتي پجیل کې سونه وخت یې کړو علامه نیلوشاه صاحب رحمت الله علی دارنګی دیمام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنادر جیل نہو تلیو دا لما ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جنادر جیل نہو تلیو دا خو یہ تاریخ سریع پروت دی پھر اونو توئی لاجعلنکا من المسجونین نو دیا ایتنو کم دا رب وضاحت شا حدیث پاک کے رازی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچھ رتا سبا اللہ توکلوکو لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی که دو په الله تي توکل کو او تاسو تبا الله رزق درکيو لکه څنګه چې الله مارغانو تور کی تغدو خماصه وقروه بيثانا سار اوګلشي ما هم کو د واپس مړی راځيخه دا کميو کار او دا کميو مرغي دغه ایمامت ايشته خطابت دی نو کرښت الله د رزق ورکي نسو الله تبارک وتعالى میگو دا د زمګي دن نو ورکيو مناسب رزق ورکيخه چا ته سوره مناسبی هغه لاغه ارب غزاد دي چې د لګزن نه چینجو سرې زه کور کو ا کای په غار کې سال رزق کور کړی وو ځکه او سالکووي لهکانه ت ضاکوو تجریل هجا خل لکنا ظم من جالی نل به مو الحمد للله ټولسی پتونونه دغدای فوبورې ماه د نورملګوره میرشي الحمد للله ټولسی پونه دغدی فه للله خاصلن لا لرددي ر الله عاين کفاونکې د مخلوقات دی العالمنو جمع د عالم ده على جمع د عالم ده دا, دا ماوزې د عالم نه عما مععلمو دا نشانتهوي عالم ته عالم ځ کووي چې دا د خاالک په وجودباندي او علامتتي عالمین عالم ته عالم زګوی د عالم معنی د نفا ما علم نشان علامه نو دا عالم د خالق په وجود باندې علامت دی یا عالم څه العالم ما یولم به صانع علم اګی ته وئی چې پاغي اګا صانع په جندیشی ابو سېدی خدری او دیارون وویل بعضی مفسرین ذکر کړی که الله اللطبارک وتعالی چاریز هزار عالم دی یو عالم پا د دا مشک نراوالِ تر مغرب پورې یو عالم دی تول دنیا دا مشک نمغرب پوری دا یو عالم دی چاریز هزار اونتالی دا یو قول پا که دا ما مقاتل رحمتلا لین او ایا قمام عالم دا اصی Clint چالیز هزار پا سمندر که دی چالیز هزار پا خشکے که به هر حال عالمین رب د عالمین دی عالم ویلیکی که ما یو عالم به شی تا و هرک د الله نه سیوا تمام سيزونو ته عالم ویری شي لکه عالم ملائکه عالم حیوانات عالم نباتات عالم جمادات دا ذکر کئ او قرانی کریم که الله دا ذکر کئ دا عالمین تذکر کئ لکه سوره فرقان اول نمبر آیات وګوره سورة فرقان اول نمبر آیات تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا دلتہ عالمین ذکر کا سنگت دا رب اضافت عالمین تکی نو دعشان دا, دا عالمین اضافت کلکل باز افراد تکی لکا رب موسیٰ و حارون رب العرش رب السماوات والارض رب المشرق رب المشرقین سننش رب العالمين رب ده عالمینو دی باہتا آفرادو تا هم ده رب نسبت کی لکه رب موسا و حارون باہتا آفرادو تا موسا دا, دا دا علم یوجود افراد دی رب المشرقین رب الشعراء رب العزات رب الكعباء رب هذه الكعباء رب الفلک رب الناس پسو کترازو کی چه دا سوای اللہ نا ما سوائی اللہ دي ټول عالم ویل شي دلته به ا عالمين جمع و لرو له فبت رب العالم غيو جواب دا دي چې ما سیواي الله نن غي زيات اجنادس عالم اعلى عالم اسفل عالم نباتات عالم حیوانات زګي جمع ذکر کو الحمد لله طول صفتنا دغداي توبه لله خاصا رب العالمين چې په لوم د مخلوقات رب العالمين چې غرب دی روزي ورکیا چې جوړه چې د کانو دنه ورکیا څنګه بازم مفسرین ذکر کیا هغه چې پسو کانو چې دنه او هغه لګیاوی چې ويو سبحانه من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي درې سلور غوډو کې د نن چنجيري او داغه په خپل کې شنه پانا دا او سنا ويو سبحان تیری قدرت سبحان ميراني وي عارف مکاني ويرزقني ولا ينساني باقي داغه ذات لاره چما ويني زمادا زه ول معلوم دی مال رزق را کويو زد نير نیمه الحمد لله دا داور صورت ذکر شو کسی په تو دا دای توبا لله خاصا لا ردی رب العالمین چې په لون کې د مخلوقات د په پی پی دلیل پیش بل دلیل الرحمن الرحیم واضر داوان الحمد لله رب العالمین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 اللہ تبارک و تعالیٰ منتا دا غفتو طریقہ اوچل خودا چتاسو دا خفل رب نسوال کرے نپکن طریقی سرابہ کرے اول بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صفات چہمدونہ اللہ لردی رب دے رحمان دے رحیم دے مالک دے دی اخفر عاجزی اللہ لپیشکول اللہ تبارک او بیا د اکل فيه سوال كل اصل فيه د الله نه اختار مخيه سوچي فاط د الله بیان شو داور ذکر شو الحمدللہ پاغي یو دلیل دا پیش شو چې هند نزدک الله لری چې غرب دی او رب دا مخلوقات دی باغي نور دلایل ذکر کوي الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم لفظ الرحمن په قران کریم کې 57 کرټ ذکر شوی رحیم په کریم کې 95 کرټ ذکر شوی رحیما رحیما فقرآن کریم کی شل کا رتا ذکر شئی ترحمون فقرآن کی دو کا رتا ذکر شئی رحمان فقرآن کی اپنزوز کا رتا ستان کا ذکر شئی رحیم په قران کریم کې 395 ځله ذکر شوی رحیم انشیل په ری 20 ذکر شوی او ارحم دا په قران کریم کې دو ځله ذکر شوی الرحمن الرحیم دا دواله غیر د مبالغې او دا ماخوز دی د رحمتنا رحمت یو د الله صفات کی او یو رحمت د مخلوق په صفات کی د مخلوق او د خالقه صفات او کی رحمت تا او د الله ځان ته رحمت دی د مخلوق او ځان ته رحمت دی او دی ته مشابہت لفزی یا اشتراک... اشتراکیت لفزی یعنی مخلوق کے ہمشتا او پخالق کے ماہ ہمشتا خودہ دے رحم صرف لفزی مشابہت دے اشتراکیت لفزی دے و معنی کے فرق دے وَقَدَى اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ بَارَكِ رَضِي لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ ولم يكول له كفوان احدر مفسرین فرق ذكر كي پمیند رحمان او رحیم كي مفسرین فرق ذكر كي پمیند رحمان او رحیم كي یو فرق دا ذكر كي الرحمان تدید تعلق دا طول خلق سرائي که ایمان والدی او که کافران دی پدیتولو اللہ رحم که ان کے او رحیم دا خاص دی مومنان و پوری ار دا دی تعلق د تمام انسانانو سره و او ار دا خاص دی مومنان و پوری دو ام دا رحمن دا دلالت کوي په نعمتون ورکول واندی چلا نعمتون ورکون کې ذات دی اورهيم دلالت کوي چې الله تبارک وتعالى مصیبتون د پکول واله ذات دی یو فرق دا چې الرحمن عام دی دنیا کې الله تبارک وتعالى کافر مسلمان دعالو باندې رحم کوي الرحیم خاص دی مومنان و پوری پا آخرت رحمان دلالت کی پا نعمتون ورکولو باندی او رحیم دلالت کی پا مصیبتون و دفاکولو باندی دو ام دا رحمان لوی نعمتونو باند دلالت کی او رحیم پا ولو نعمتونو باند دلالت کوي رحمان لوی نعمتونو باندې دلالت کوي او رحيم پاوړو نعمتونو باندې دلالت کوي بندا چې رحمان د اسمان والو سره تعلق ساتی او رحيم د زمکي وانه سره تعلق ساتي بل فرق یا رحمان اغزاد دي چې سوال پکې نور کوي رحمان آغازات دی چی تی تی سوال که نوم در رحیم بغیر دی سوال نمور کئی رحمان آغازات دی چی سوال ترکی نمور کئیو او رحیم بغیر دی سوال نمور کئی بل فرقو رحمان آغازی د سوال ته کې نو خوشحاليږي او حاجت پوره کوي رحمان أغد ج سوال ته کې نو خوشحاليږي په او حاجت پوره کوي رحيم أغد ج سوال ته نه کې نو خفكيږي او غثكيږي بل فرغدا د رحمان اطلاق په غیر الله باندې ناجائز دی دا رحمان اطلاق دا اللہ نا بل چاہتا نشوی لیجی پلانکی رحمان دی یا پلانکی ہو رحمان بابا دی او دا رحیم اطلاق دا فغیر اللہ باند جائز دی دا نبی علی السلام صفاتو کی مراغلی وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوْفُ الرَّحِيمِ وقرآن کریم کی اللہ تبارک و قران کریم کې الله تبارک وتعالى د رحمانيت او د رحیمیت صفات ځان ته ثابتې چې رحمان و رحيم زيما سوره انعام آيت نمبر 12 وګوره صفات د رحمانيت الله ځان ته ثابتې سوره انعام دو لسم نمبر آیات سورتِ انعام آیت نمبر بارہ دو لسم نمبر آیات اللہ تبارک و تعالی رحمانیت اغزان تصابی تیو اغزان تصابی تیو قُل لِمَن مَا فِي السماواتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهُ قُل لِمَن مَا فِي السماواتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهُ قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ قُلُوا یا اے نبی علیہ السلام دا شائع اختیار کیا جی پاسمانو کیلی اوپا دمکا کی قُل تو یا کہ تبا اللہ لازم کڑے دا مقرر کڑے پرپل جان میں مہربانی اللہ تبارک و تعالی فضان مہربانی لازم کڑے گا زبہ تا مستقبل رحمت متوجہ کوما حدیث قدسی کے مراضی سابقہ رحمتی غضبی کہ زما رحمت زما پر غضب بان اعلان دی او اللہ تبارک و تعالی اول انسان بان رحمت کڑے وی دا انسان نو دلي وجود ورک او دا انسان بیام دا الله فرمانی فرماني شروع کی نه د رحمت نه رښت بیا غضب راځي دا د سوره فرقان ایت نمبر 59 وګورئ سوره فرقان اتل السما فارا سوره فرقان اتل السما فارا سورة فرقان نلسم فارا نمبر انساٹھو سورة فرقان نلسم فارا نمبر آیات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الذي بهذا مهربان منفاتحكم وعيو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دلتموي الرحمن الذي بهذا مهربانا فاسأل به خبيرا ودع لنا اب مو خبردار د لنا سوال کوا الله رحمان ذات دی دا بر وزن فعلان پدی کی د عمومیت معنا دا اور هیما وزن فعیلن دی پدی کی معنا دا خصوصیت دا الله رحمان دی رزق ور کئ کافر تا مسلمان تا زنا اور او ر هندې په هر چا باندې دا مناسب نه اماتونه کړي ګور ماشي له دا غو مناسب ترخ پیو غو نور کړی او اتي دې راغو مناسب ور کړی دا کوي صالح کو يو الله یغزب ان ترقتا سواله الله یغزب الله ناراضه کیږي چې کړه ته الله نسوال نکې لئن نسالناكوا الله يغضب ان تركتوا له وبني ادم ما حين يساله يغضب او د مخلوق صفات داري کې بار بار ته سوال کوي نو مخلوق بیا ناراضه کیږي او سوره مؤمنه اوم نمبر آیات وګوره سورة مومن سورة مومن ام نمبر آیات سلی رشتہ مفارا دا آیات آخر ربنا, كل ربنا كل و سیطا کل شئین رحمہ ربنا و سیطا کل شئین رحمتا و علما ای زمونګر بار گیر کړی تا هر یو سیزلر پاک پر احمد سره یا الله ار یو سیزو تا پاک پر احمد سره گیر کړی دي په هر چا ترهم کوم کې ذاته او یا الله بل درشته دي نا چې مون أغله پکارو کو مون أغله چغي وارو زکه سهلی ويو یا مئرا مع في الضميره ويسمعه او څوک ذات دي چې خل له ارث پتا دا ارث ویني يا من يرا ما في الضمير ويسمعه انت المعد لكل ما يتوقع يا من يرج في الشدائد كلها اطلب ذات دي شغات مصيبتونو کی امیدونه کیږي يا من اله المستقى والمفزع اطلب ذات دي هغه جذعه سا کیږي يا من خذا رزقه في كل في قول امنن فإن الخیر عندك عجمعو مالی سوا فقری إلئك وطیلتن فبل ابتقار إلئك فقری ارفعو مالی سوا قرعی لبابك حیلتن ولا اردتو فأيو بابن اقرعو یا <تصفيق> اللہ کتازر اقفل درن روشن لما زو بلکم در تزما الرحمن عام محربانے والا دے او خاسی محربانے والا دے دا آغا اللہ سر تعلق جوڑکا آغا اللہ رحمدت کوا د اللہ تبارک و تعالی نسوال کوا او اغرب رب اپی جناب دا رب صفات اپی جناب دا آغا رحمانیت اپی جناب دا رحمیت اپی جناب ذکا آغا, آغا چلاسی بابا سے فرمائی پہاجت کے حیران مشاہ دے الله حاجت روا حاجتو پورو کولو حالا الله دے نا پہ دے گی تو ما حیرانے گا حاجت بسنگ سر کی گی مشکل کی ما حریگا دے مولا مشکل کشا هر اشکار, اشکار لر بی حلق ہر, ہر مرز لر دوا ہر مشکل گنا آسان ته ما یوسین دا روا مشکل بتا الله اللہ سانی ما پہاجت کے روا نشتہ غیر اللہ ته ندا غیر اللہ ته आवाजونه ونه رب صبر باندې اولاد دی, دی تشرف ته پجڑا رب رحیم دی هم رؤوف دي در پدر در پدار گزري بيجا الله تبارک و تعالی استاد گزر کوي رب صبر باندې اولاد دي تشرف ته پجڑا رب رحیم دی هم رؤوف دی در پدر ګرځي بيجا تولی زی پده دا غیر در پروانی موتمد اولی پا غیری اولی پا هوا زیاد لمور دا حدیث دی رب رحمت لري پتا دا مور زیاد پتا اللہ میندی زانت مگو رکبا کرم گو د دا مولا گنانگار دی دعا نکلی دا غصود جدیر خطا چرا دو دیر گنانگار موضو خواللہ دا لاسنشم پورتا گولی چاواتن کلی پیدا دي دا دي تن چلے پیدا سوق باران وریله اسمانه سو پیدا کرا غذا هر نعمت بی طلب الله کړه دی آتا الله الرحمان رحیم ذات دی بی طلب نعمت درکې ته په ویلي بدګمانی راتوا ایلا لا ایلا ته ویل یا الله باندې بدګمانی کې د غزوند دی سو اېز وان دی په خالق د دو سرا ادوارو جانو په خالق د تانا کار ګمان دی دا اولی لقران بی خبری لحدیث بی فروا لجوحالو پا خبرو هم پیدائی هم شیدہ دا اللہ لما عرفتا زکتی بی نواب زکتن زی پمخا ایروان زکا پشا پدواردر خوشالیگی رب یکیل نرفمہ الله تبارک و تعالی پدواردر خوشالیگی چی سوگ نکلی تی سوالونا لعغیش ناراضا چلاسیہ در یادی رب دا جود او دا سخام اررحمن آمی محربان ایوالا دی اررحیم او خاس محربان ایوالا دی او دا بل دلیل ذکر شو اررحمن حمدون اللہ لردی اولی ذکر چی اغا رب دی رحمان دی او اغا رحیم دی ای خود آوالا شور دی جار. بلدلیل مالکی یومی دین دا دریم دلیل دی دا دیر آیات سر ربط داری پر رحمان او رحیم کی یو کسما رغبط ہوا شا اللہ بیر رحیم ذات دی بیر رحم والد دی مالکی یومی پر او رحیم کی رغبتو انشاءالله مرحیم ذات دی دونہ کرم والا ذات دی اوز پا مالک یومی دین رحبت دی ها یا رضا پکیار کامت را روان دی مالک یومی دین دا یومی دین پا قرآن کریم کی یومی دین پا مانا چی دین دا حساب سرعی دیار لس ذکر شوی مالک پا قرآن کی مالک پا قرآن کی درین کرتا ذکر شوی مالک پکوران کې ديار نثکرت ذکر شوی ملک دغه څو خبره مالکی یوم الدین په مالکی یوم الدین کې چ سندا مالکی دا قراءات متواتره کې دی لو داران کې ملک ملک هم دا, دا قراءات متواتره دی مالکی یوم الدین ویلم تا ملک یوم الدین هم شتا دا که رات دا دواړه متواتر قرات دي او ارم مفصل دی لیکلي د خلک کی دي او کس دی اره دانته کارخانه کو لوکټه د پیسو مدرس نه مدرس نه ريجيستریشن نه جامعۃ الجامې پلان کېل لبنين ول بناته نن لبنين منی په گنيش تصرف بناوه تختې خبر بنينه په خرديو څنګه گئی رات بناته بنات راغون کړي بنين خو سره ای نه ا بلانکیه جامع البنین ول بنا تا لکه بنیندکه می غړډ دي دو به تا ځو او شارځتا ځو چندې اوروغهټ جامع الالبنین ول بنا تا ا بيان کې تقریر کې یا ویار داخله مختلف قرئات سره قران لوی دا ډېر د کار دی چې خلک کم قرئات نادلشوي دي انزل القران على سبعه احرف چې کم قرئات متواتره دي او تخلق د تعارف نک به به بد شان دي پات بیا او ته به نه او دا مشوره مقوله ده الناس و و او اعداء اللي ما جهلو خلک دشمنان دي اغه سيزه دي پکم شي نه پوييږي او قران نه پوييږي او تفسير نه پوييږي او داوره تفسير نه پوييږي نو بیا پیرانو نه کيهو کو دشمني و سره کيهو او پهل ځانته کارخاني جوړي کړي دا پیسو دپارمو مدرس نا مدرس نا دا مدرس ناظم نا امين نا خزاني رډ بورډ لگا وا ا جاء می علی البنین للالبنین و البنات فبرینه په مالک یوم الدین مالک یو کې دی ملک او دا ملک ځان توانه دا او دا مالک ځان توانه دا یو کې رات دی ملک نو یو کې دی مالک مالک او ملک دا دا ملک مانا دا بادشاہ او د مالک مانا دا آقا بعض علماء دا چکم دام لفظ ملک دے دیر قرار تا ترجیح ورکی جو غورا قرار دار چیو بیلشی ملک یومی دین جایز خدوان دی مالک یومی دین ام ویل جایز او ملک یومی دین ام ویل جایز دی بعض علماءوی دا ملک یومی دین ویل غور دی اغي بیا خپل وجوه ترجیح وایو وجوه ترجیح دا ذکر کوي ملکیت یعنی بادشاہت شپدی کې کم ادمت دی دا ملکیت کې نشته چې کوم علماء وایو وردا د تجوی سرم تعلق ساتی او دا غورا خبره ده چې دواړه جایسونه چې کم خلک وي چې غورا ملک دی اغي ملک ول زکه غورا دی ملک چ مالک کی معنی د بادشاہت ده نو په بادشاہت کې او عظمتي چې دا واسب په مالکیت کې نشته لکه مالک هو ارېوي واریو کو بادشاہي تاسو تا دو دودر پیدره دو دیو په مالکي او تو کو بادشاہ نه یو لفظ مالک په دې کې معنی د بادشاہت ده او د بادشاہت دا معنی غوړ د مالکیت نه مالک هو ارتن کې دي شي مالک ارتن نشي کېږي یو دا وجوي دوی مو اجازه دیله وي چې د مالک حکم صرف په مملوک باندې چلیږي د مالک حکم په مملوک باندې چلیږي او د بادشاہ حکم په تمام ریاع او باندې جاری نه ځکه مالک ویل غوړ دی دوی مو وجه ترجید ملک یو مدین دا چې مالک وایو بادشاہ تا د مالک حکم خو صرف په مملوک باندې چلیږي او دا بادشاہ حکم په تمام ملک او پرهایا باندې یو دریم وجه ترجیدا چې ملک ویل غوړدي چې کوم علما وای د بادشاہ اطاعت پټول واجبې وي د بادشاہ اطاعت پټول واجبې او د مالک اطاعت خسرب دغه په مملوک واجبې دا ملک د بادشاہ اطاعت پټول واجب دي او د مالک اطاعت, اطاعت پره په مملوک باندې واجب دی سلورمه وجه ترجی چې ملکی او مدین دی رب العالمین په دې کې د مالکیت هم دلالت کی پر رب کې معنا د مالک پر نو چې یو پر مالک ذکر شو دا ورپسې ملک کار دی بیا پر رب کې د مالک معنا پر رب العالمین په مالکیتم دلالت کوي نو ګدل طبیعت ور پس مالک راجن نو تکرار به بی ظاهر راشي وي پنظم وجرا ترجی دادا چې دا قران کریم په اخر کې مليک الناس نو په اول کې ملکیوم الدین چې دا قران کریم د رومبنی سورته د ملکیوم الدین دا ویلی شي نو اول او آخر یو بل سره مناسبوم شي په دا الله صفات په ذکر شي ملکیوم الدین اخر کې مليک الناس دارنګه چې کوم علما اغه چې دا مالک ویل غور دی وره وین خدوان غور دی پدیو مفسرینو د્વાډه دکري د د્વાډه کې راته متواتره دي او جکم علما کرام حضرات اغه دا مالک د قراته دا ور غني اغه ملکیت بادشاہت انسانو پورې انسانانو پورې خاص دي کوم ملک بادشاہي نو بادشاہ غسره د انسانانو وینو او مالکیت مالکیت انسان او غیر انسان ارث ته شامل مالک د ارز کی ديشي کا مالک خدا ارث کی ديشي او دارنګ بادشاہ او ملکیت ا ملکیت او بادشاہت انسانانو پورې خاصه بادشانو په انسانانو کیو او دارنګ مالکیت یو حیثیته په ملک راشي نو دا انسانانو غیر انسانانو تل زون ته شامل شي دویمه وجا کی مالک ویل غور دی مالک خپل مملوک خرصئی کله کله او مالک خپل مملوک خرصئی مو او بادشاہ پل رعایا نه خرصئی او جوزا خبر ده ته موږ د ملک بادشاہان رعایا خرصئی دای په سر سودا کوي نو مالک خپل مملوک خرصولی شي خو بادشاہ ریعای نه شي خرصولی نو ځکه مالک ویل غور دی بلدا رعیت د بادشاہ ملک او د سلطنت نه تختی دی شي چ کوم ریایاوی نوخده باشانه تخدیدی شي او دارنګي د دا مالک د ملکیتنا مملوک په تخدیدو سره نشیته او وته کیا هولاندي او دا اغس خپل مالک دی کاغه ته اون تخته دو د ملکیت نه هوتې نشي یو زیک یو مالک دی بادشاہ دی ملک دی نو داغه ملک او دا بادشاہه اغ خپل ما تخدیر تکول شریعت نو تخدید وچې کم مالک دی داغه غلام دغه دا نوښتته دي د ملک نه هوز نه زکه مالک ویل غور دی بندا او غلام باندې د مولا خدمت واجب دی پر او باندې د بادشاہ خدمت واجب نه دی واجا غلام بغیر د اقا د اجازت او د اذن نه تصرف نشي کولی او رعیت بغیر د بادشاہ د اجازه نمکار کولی شي پهګه مو واجب ترجیح مالک ویل غوره دی غلام اغى توقعو ساتی د خپل احسان در رحم او د کرم او عيته د بادشاہ نه عدل انساب امید ساتي او بنده د رحم او کرم زياد مختاجي رزق مالک ويل غوردي اومدا چې په بادشاہت کې حیبت زياد دي او مالکیت کې شفقت او عنايت زياد دي بادشاہ جي بادشاہت کې حیبت زياد دي چې قال لفظ ملك شي او په مالک کې شفقت زياد دي انشاء الله دغه مالک ته بل چې کله دا بادشاہ مې تلشکر پیשי نو بادشاہ په کډه کمزورو د ضعيفانو د بیمارانو خلکو اوبه کله کله نظر انداز دار دا کار نه دي او مالکا چکا مالکی خیشی خوا. نو زکا مالک چې کوم مالیکی هغه په خپل ضعیف کمزور تلګډې ته توجه جلاله کوي ښیغه نوزګه مالک په غوربي دا رنګه مالک د مملوک سره تعلق زیاتی دا بادشاہ دره آیا سره دونه محبت او تعلق ني بل دا ولمز مالک د ملک نه یو حرف زیات دی زیاد مالک پدې کې یو حرف د ملک نه زیات دی دارنګ زیات قرات کې چلفاظ زیاتی نو پاږ زیات ثوابونه ملایوي کی مالک یوم الدین مالک دې در زده جزاء مالک چا توي او پسرين ګنې معنی ذکر کئ قاضي د مالک قاضي بيزاوي رحمت الله عليه معنا کوي هو المتصرف في الاعيان المملوكه كيفيشا مالک چاته وي قاضي بيزاوي ویه هو المتصرف في الاعيان من العدم الى الوجود ده مالک اطلاقی مجازی ده الله نه بل کی دی شي کو تبیذ کرکای او مجازی معنا کې چې مالک وي اطلاق پلان کې د پلان مالک دی ادینا اد مالک یوم الدین مالک یوم الدین دا دین په قران کریم کې 77 کرا تراغلې دي دین دی دی په قران کریم کې 77 کرا تراغلې دي قران کریم کې پګړ او مانو سره مستعمل دی د دین غره ارزې کې جدا جدا مان له خیال ولا کوي دین په قران کریم کې پګړ او مانو سره مستعمل دی شماره 3 دین ارزې جدا جدا مان ارزه کې وایو معنا نه اخلي کې څاړي پدې تر سره صورت الفاتحه وایو ادرند تا خبره ور کو دوشه چې واقعدا صورت الفاتحه د قران یو اينه درخه چې اجمو وایو چې فاتحه کې جمال دی او رتو او قران خلاصره او قران تفسیر دی او قران شرحه راځي موږ نه پوي او دې پدې انداز تر موږ وردا ووي وایو غړوتا راکو هیږي واګېدا خدای غول <سؤال> قران خلاصه را فاتحه د دینی او د عقیده دا ماننه ذکر شی دا سورة البقرآ آیت نمبر دو سو چوون دو سو, دو سو نمبر دو سو شپت پنزو ستم دری مفارا لنبن لا اکراح فی الدین ورا غزل داس مونږ ماناکو چیرې را اکراه او زور پدین کې نیچلېږي زين دې اعتراض رنګ څنګه بازی روشن خیال خلق دا کوي او دا ډیرو وزیر اعظموم دا اعتراض کولو دا قران له بهداد دلیل پېښ کو چیرې په افغانستان کې اسلامی حکومت دې پدی کې دغل نه ولی لا کټ کېږي پا دیکن زیناکار اولی وجلیش اولی صدا دا داخو ظلم نیا لیلا اکراحا فی الدین ویزا ما میلو بانتا دین پا مانا نئی پوئی دلتا دین مانا دا عقیدہ لا اکراحا فی الدین تیو سلی عقیدہ که نشی مجبورولی خوا سمت لبا تیو سلی بزور تلوار نشی مسلمانولی فشابا ایمان نوڑا کنی سر دا نکاٹ کوما نو ٹک دا آغا تینجی بولی خدی کریممی ہوئی ل وځي په بس بیا خپل کار کوي لا اکراه فی الدین لا اکراه فی دین مجبوره ول نشتہ زور ورتیا نشتہ په دین یعنی پاکیده کې له لهذا آ سره تعارض نه راځي چې کوم ځای کې الله فرمایي د او دغلا غلا ګرنه لاس کټ کې جناکار او جناکار خسړ او خذا علیه سزا ورکي لا اکراہ فی الدین زور اور کیا نشتا فقیدہ کی تهو صڑی سید د پزور نشراخ کله اغلب دعوت ور کی او بیا اکراہ پدوکه ص دا یو اکراہ ود دین دا یو اکراہ په لهکام دا نو پاح کاماتو کی اکراش تا چې اوځه کې اسلام ایک سٹیټ دی اسلامی نظام دی پاګه کې خلک د الله تبارک و تعالی د حکمونو پرمانی کوي یو او اغیده نده مضبط ده یو اسلامی حکومت د ډسپلن خلاب کئیه نو اغیبه بیا مجبورتیه شتا کوره وخل شتا تاین اللہ سپیکر کول شتا زولاندول شتا پکانو وشتل شتا دا اکرا دا دا بردستیه پک شتا دینا بغیر بیا نظام چلی گینا نو یو معنی دین سشوا عقیده دویمه معنی الملت والشریعه ملت او شریعت تم دینوئیو الملت و الشریع سور عالم ران آیت نمبر انیس اگو رہے سورت عالم نودلسم نمبر آیات دا معنی بیان تاسو په کاری سورته ال عمران نمبر آیات ان الدینا ان الله الاسلام دلته دین مراد ملت او شریعت اصل ملت او شریعت سره پنس دا الله باندې الاسلام ان الدينا عند الله الاسلام يكنا كامل دينه ملت او شريعه د الله پنځ باندې اسلام دي سوره ال عمران ایت نمبر 25 یو ګوره سوره ال عمران ایت نمبر 85 دین په معنا دا ملت او شريعت سره ارزه کی جدا جدا معنا پتوار دې کيو معنا نه کې خاجي ارده کې د دین یو معنا ته کې دې کې دې طرف ته اشاره شو چې را تفسیر د استاداو نزدکي ګوري خا اذن اټزان ته دوه دورې سالي دوه تفسیر ګوري او بجی دا مو پسره قران ته به درس قران کېږي ډېر خلک یې کانو درس قران کې يو اېګه استاد چانه دی ویلې خپل سلام درته وره نو سودم ته شي نه چانه قران دا درس او دا لن کې کورس پڑھوي رسول الله قران او و م ي يبتغي غير الاسلامي دينا فلن يقبل منه چا چې ولټاو بغیر د اسلام نه بل بل شريعه او بل اسلام شتا اسلام کې ہوتے ہوئے ګرب د دین لټول دی آیات کې لکه سوچم پکار دی حضرت جم مولانا الیاس رحمت الله علیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ی اورد ناس یو صحابی دی غالبا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا بل صحابی دا تورات څ اورا اس تو تورات آسمانی کتاب دی خا او حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا هرنګ تک سورفو او جو لاوګه بس بند کو فی اے نبیر اسلام تاسو خپشوے رضیت باللہ ربا وبل اسلام دینا و محمد صلی الله علیہ وسلم رسول النبی د دا اسمانی کتاب پپانو پا خو نبیر اسلام دون اگو سکیگی چو قرآن شتا دین اسلام شتا د تورات پپانو پا کتو خپشو نو دا دارنگی بیانن دا یہودیت دا عیسائیت اگا دین اختیارو لو اگا لار اختیارو لو دا ای طریقو دا دیر غجورم دیخوا مولانا اشرفالی تانوی رحمت اللہ لے چیدازم اکابر دیوبان کی یو ڈیر وی عالم بزرگ صوفی مفسر محدث مصنف گیارہ سو کتابوں دیخوا مصنف دیخوا مولانا اشرفالی تانوی رحمت اللہ لے اوفاری او علم کے ساڑی تاک کتابوں نا تساوب کی گوری نو انسان ذین تارادی جی تانوی سے بل سکسیز تشکڑے نا بزدیو غد کې پروت دی بس هودې مراقبته پروت دی تصور نکل کوي خا کدی خوا سره د تانیش بیان قران دا, دا وایي زین ددارې د بلسی ټچ کړه وري په سرې مې تفسیر پسه تلي نو کدی خوا دا هغه څلي اه د و شروحات ګوري و احادیث نوکتي و ګوري زین ترې ته تانیش په سر احادیث پسه لگے درې خا اشرف بریټ تانی رحمت الله علیه بیان ولا چې وځي سنجه به لاکو کې مشهور شي الګټان کېږي کې قبر وکنس 300 دفعه کوي او تاته کوي وته نو یو دې کې چا یو کس خخ کړو چې انا پې کې څه اهم کاغذونه قبر تفريو دي هغه قبر وکنس نو په هغه سړی په ځای په کې څو انګريز خزر وته سړی په نو او نشه واقعې لیکلي دې برب دفاره او داسې کله کړه الله پاک دنیا کې کہ الله مقتدر او قادر ذات دی خلک له بعد مون فققل بن وي دابه څنګه کیه غریبہ کې خپل سره او چې به کبر کولو او کو نرو ته پکې خزاجینه پکې انګریزا رهو تا داسې ځکه خلک ډیر رامات شي بیا وي پلان کې ځکه داس چل شي وي خلک رالو پدې کې اک سره او غریبہ جنه خو دې هم لا خو فرانسه تر پلان کې داګریزانو د ملک تا او زه هم مال د ټیویژن په او دا خدا ایغا ملکوا دا سن دل تراغ لئے اغی آغا زیانا سیاحین کا سان مقرر کر چه تاسو اغا ملک تلشی تاسو اگو رئے چه اغی لعلا لئر اغی معلوماتو کا ختم رشیوا اغی اقبل اکان دو مندو کی چه اغی آغا زی اوکا تا اغا کبری روکا نتون اغا مسلمان اغا که روگو تو دا انگلی دانو کی پا اغا خورا بېداشي کم جوړوم د کړې دي چې الله تبارک و تعالی دا مسلمان د مسلمانانو په خوره کې نه نه پرې غوډو دا څه کم جوړوم د کړې معلوماته کون کول, کول اخلو ته دی خو نو ډېر پاک څړې او ذکر اسکارم کول دعاګانم کول وکاله کله د دې کې بعد سال ته مغسل کول غوډ د بزورت راغې د باسي وی د عیسایانو څونه کړې دین نه غوړ غوتلو په کې پارا نه دی کړن فیر د خبره دایره نشوږي دينه موږ ته دا 232 خلک دی چې دغه خلک دي به ټکو ولا کولو ساتار او 500 خلک دي 600 خلک دي د اخر مستمع خلک دي به ایمان خلکو زمون خوایو نو الله فرمایو من یبتغي غیر الاسلام دینه غیر د اسلام نه دی غیر دین ولټو وکبلیږي درنه او ځان ستړي کاو نو, نو, نو دلته کې دین په معنا د المله و سره دا دین یوم آنه دا الملت الباطلہ باطل دین دا دین یوم آنه دا الملت الباطلہ سوره کافرونو شپاگم نمبر آیات قل یا ایوہ الكافرون لا اعبدو ما تابدون ولا أَنتُمْ عَابِدُونَا مَا آبُد! what a wheels is a sharp There is a sharp rule you can't remember, there is a AUT HisTwe a door from the katver zat iqar頭 ta batalμα to the CORP Xemena ay سورتي توبه آیت نمبر 29 سو سورتي توبه آیت نمبر 29 د دین یو معنی ده توه ات ولا ی دینونا دین الحق ولا ی دینونا ولا يدينونا دينا بدايهن كي دينه حق يدين انا يدينو ده ديني او معنه د الغلبه الغلبه سوره واقعا ايت نمبر 86 کراوي فلولا ان كنتم غير مدينين شپغم معنه د دين قانون بل معنه د دين قانون سورۃ یوسف آیت نمبر 6 اس یوگو رہے سورۃ یوسف فقۃ ایام نمبر آیات سورۃ یوسف دیا لسمہ فارہ د دین مانا قانون ما کان لیا خذا اخاہو فی دین الملکو نو چیاغستیوی تینکڑیوی دیر ارخ پل لرا پا قانون دا بادشاہ کې دا دا دا دا دا دا بادشاہ دا قانون نو خج غلب پا غلاکی انیو لو ابا دا یو غلام شو بیا خو په قانون چې زے کې د یوسف علیہ السلام پلار او رونا نو دا آغز قانون دا دین الملک قانون دا بادشاہ دانا جا دا بادشاہ دین فرسولی دا دین مانا عبادت او یا بل یو کې پی دین الملک په دین الملک د دمراد قانون د بادشاہ ته دی دین د بادشاہ را بچا وجوده دي نو د هرغو وجوده دي دین الملک قانون د بادشاہ دی ته علم تفسیر خا دا تفسیر ذکول لی بای سادگان خلک یې هغه درسونه یی پلان کړي دي کی پلان کې سه ډیر وخت تحقیق کړي یو کم تحقیق کړي تقدیر ته په دغه دین ماننه له وېرو ماننه نیز دکړی یا جی الحمدلله اه الحمدو مبتدا او لله جار مجرورو او دا متالقه یا په زر په لغو پور یا په زر په مستقر پورې تقدیر د عبارت بازارنګشی یا کی مزاف مزابوله دا چلو شو دغه کی ذات چلو شو او دغه کی به عبارت محذوب جی دا تون غریبانه اخره پورې نبختو توحید پی جنې نبختو حروف معانی پی جنې قرآن دیدہ پر اگرزولیہ دین الملک قانون دا بادشاہ امہ مانا حد شرعی حد شرعینا فزول حد شرعینا فزول سورة نور آیت نمبر دو و تی نور اتلیس مفارا اززانیتو اززانی فجلدو کل واحد منہما میت جلدہ و لا تا خسکن بیما رافتن فی دین اللہ زنا کرسلے وحی حر یود دین سلدورے زنایوں کا قران وی وی واخا غیر مسلم په او اسلامي اغاظ کالرباني اعتراض کړو ستاسو په دین اسلام کې دا څونه غړ ظلم دي چې یو سړی نه zina او څو تا سوغه او ال ال هغه संसारوي هغه په بیا افان الفاظو کی وی په پرت کستا خوردا یاستا لوردا او تاقیس رسوک لانده په پا زینا بانده طبعا کس رسوکی او تاقیس باتی گوتو کې سابو باسم. دا تولی ظلم که دا یو کسی چا سر زیناو که دا اچا خور نده اچا لور نده و اللہ تاقیس کم بی نبیر سلام تے کس راغی یا دا, دا. را نور گناو نه راکی نشتا و دا گناو راکی دا زینا تا میدر لکیش نبی سلام هغه وې په نبی دی سلام او ته ګوره ته دا غواړی استاد خورشور سر څوک زینه اوکی وې نجی دوه آیت تیجي چې سر زینه کول غواړی چا خور نه دا آیت دا غواړی چې استاد لور سر زینه اوکی ساده خور دې سره استاد رويری سره ساده توریستی ولا یاد کی به نبی دی سلام هغه راجوخ کو په سینې او د لاس کې خاو دو او د مازین کې د دې دی ګن ډیر نه بیا پیدا شو اور داران کی سورۃ النور نمبر 2 د دین معنا تنفیذ حد شرعی ولا تاخذکم بهما زناکار سڑے اوخذدا چې تاسو سزا ورکوي اسنه لیکي رحمایار جی لیکو جی نه او پوی نشو جنو الوینه جی جی په دې کې نه کی د معاشره نیګنه ولا تاخذکم بهما رافته فی دین اللہ او ځکه مو لکه دا قوانین دی کنه الته او امن دی ال تکم پوجي یا پولیس دی اغم خوشاله سره جونتی رہی اغم خوشاله سره ولا تاخدکم بالما رافته فی دین اللہ چا ذکر کو اږي سزا خوړه شاغلاو کا دغن الله په پچو کې کړشو په معاشره کې په خپل اټومیټیکي امن راضي د دې حضور د دا برکات دیخا الله زمو ملک پاکستان کې دا حدود آرډیننس جاری کړي ولا تاخذکم بهما رافته فی دین الله خدای خیر لپاره چا اواز لګولو اجازه مه حفصه طالباتو هغه غازی له شیته امورن عبد العزيز و لا بهما رافته الله په دې دلي مخکې لال مسجد کې موږ ورغرو سره مثال سر دي چې څنګه مړيانو کې چا منډ تر